وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بغنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر <تصفيق> قال وَمَنْ كَفَرَ فَوْمَتِّعُهُ قَلِيْلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْثَى الْمَصِيرِ جماعت دروان اللهم جل جلالوه وجل شأنه فرص جيخة شلو سمت هذا هذا جيز بس انتهى ربما كانت بوطة نمازل جمعات فرنة كابول طبعا ان شاء الله اللهم جل جلالوه شكا ديت تماغا O maded Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam marë mirë gëmbën. Na i kemi fërytimët tona në dersat e xumas në mujtë e mbyajtë xahid. Sod me ayetin nxtajs, sura al-Baqara. Të dha ayete të tjera me të cilë s'përdor për ytimët tona në këtë xhami. لَئِن قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جماط اسلي كاتيان بريزون باراتريا اون كاتجامي كون كي نيفيلو بودرسن هاد درسيت بار لي ليديه ما حاجن كات فيت يكا فر يتيما تون ما ايتين 24 سوره البقره قر الله جل جلاله وجل شان افرمتون إبراهيم عليه السلام تذى مرافل مين الكرسة تطارت الله جل جلاله سعى إبراهيم عليه السلام من دوتابان إمام دوتابان بريس إبراهيم عليه السلام فطى الله جل جلاله من إيجاد سيش كيترون من نفلت دقاته في ريته من نفلت منير الزباكة في ديرتة أميتي ذاتي فنعمار الله جل جلاله وجل شأنه ومن ذركال ومن ذريتي Ukuptuam o Zot i dashur se ti prit do të ndaijsh nuk po un kam një pyetje çështë të het halli me ato që min mat. Çështë të het halli me pasuesit, me pasartët e mi. Allahu xhellahu ve zelalu i ka pardejg Ibrahim alayhis salam me ka thonë la yanal wahdiz zalimin. Ai çan zolimtar, besën ti me nuk e meriton. Ai qi ban zolim, pritje nuk e meriton. Pra ato fjalë ishin para 3 javë ndërsinë tonë, ndërsin tonë kur e kemi filluar there's an argument get with there i ate in asdod allah jalla jalo wa jalla shanu yafat muhammad mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina azza tidashut katvand astiala pervend kwasandertuar qabja banevan brojtos banevan fratej jivent jetim brojtun gazve keche Ba në dhenë që për atë e që nëmë kjëtë ndrojtës për zdo, për zdo më mirë, jo të dashë, për zdo dhe e për jo të dashë. Prej zdo frigja dhe mad vogël nga, ndesët e kaluar e qakëm, se frigja mad vogël në këtë botë ishte e frigja e tëla, e kishtë e emin frigja e derës. Pra në qabë e dhe ajo frigja e derës nuk përmundoj ke njerëjun, për shkak se kjo lutje, ashtë botara një a, a, a vitëve nëse, ashtë e v para erës atë herë praf dikunja 5 një vetë kanë kalur nëse ashe vërtejtë. Këtë atë më këllur në rëllë për nësëllimane të duke e dikë se ashe herë, praka qenë herë. Këtër abdë bizhë alëha dhe bëladen amina, ke dë vend o zëtë të bajsh vendrojtës, të bajsh vend që ata që të të vizitojnë këndë knaxë u prea ditë, kur të kamen në hapët e parën tërë dërës faë në vendrejtë. Birko, Ibrahim a.s. Në tërani e ndën Qurani kërime Lutë Allahumë Jelle Jelaluhun këtë menir që haremi që abia tjetë dhendrojtës Në këtë dhendja dhendjë Lutë qëtë pasas në Allahumë Jelle Jelaluhun kështu hëllë dhishka Ta vërzuk ahelehu minë sëmarat Ta zët i dashur Zët i respektuar Njëz në qëtë jetojnë ta Re vizituëz vë të sti vendi Dënë të mundër qëtë halë për ikoj kërë الله جل جلاله و جل شاله اكام دجوه ابراهيم المير درن فون بن لوته ايشتوره فاق لوت جلاله فا من آمن بالله واليوم الآخر فا يكيو ما هم عبر رزك التن اعطينا شمتية من ديتنا كيامت الدساء بسفر ابراهيم عليه السلام يبقى لوت الله جل جلاله ومزوتي كيفة ميوضان فا ويتم بسنطاره ويتم يرز نتمر ويتم يرز نتنير ميوضان ويتم عطينا شكا نيمان Allahu zhëllë në zhëllë në të ndërhi me të janë të vetë, që i ka thonë Ibrahim a.S. jo, këtu të është këpëm lutëti, ka galim në atë që i fëllën meherët. Pra ibrahim a.S. kër i ka thonë Allahu zhëllë në zhëllë në zhëllë në hoti e fatba imam, fa që ka të të bëhët halë me pasu se të mesha, jo, zhëllëmqarëve, jo. që të është Ibrahim a.S. ingrejnë dhurt, edhe i fatonë zhët, masë i zhë maqen zhulum qarës për mirën tëjke me pri prajep ju me hongë rati vë shkaj antëmira dhe të marë allahu jellë në zhra në zhra dhëtë anë drojën këtër në këtër në këtër shkaj për mëndër tëhë qalë ndhën këfarë fëmë tëtëhë fë edhajit shkaj banë këfarë edhajit këtë botë hanë për shkaj kësën e parolen në në shenjën e rrugë në shenjët e rrugëa dhe këtë Në sheneru në këtë botë në këtë dunja kur kur në shkruun Bejt në për musliman Në këtë botë në këtë shkruun kur kur kur kur Oksigeni për ta fis muslimanet Në këtë botë në këtë shkruun kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur muslimanet Në këtë botë shkruun që ndrishe Ajo që ashe prezentu me në Korani Kerim Allahu Gjelle Gjelalu sa Vemen kafara Edhe ative që ka bojnë kofër edhe ative që ëshajnë Allahumë gjëlle zilalu, edhe ative që rëmejnë fjanën Allahumë gjëlle zilalu, edhe ative që rëmejnë shtjegusën e fjanës Allahumë, edhe ative që nuk e dojnë zaminë edhe minarën, edhe ative që ja uvrat veshin e zoni, edhe ative që haqji mundën dësta vë venzi, ku kam me vizitu se ka një nëmër shumë i margjit dhe punin i jubmitë dhe i shtavitë, për shumë më ldo nuk e shumë fëntasishme që një një thojë çabe po e, e shofen darthishëm ato fat në mars di ardhunulçin për shkarkë ka aso në bazën e rahmetit allahut me bazën e romës ato janë lukazon këtu kanë janë lukazon këtu kush kanë nulçin edhe, edhe në podrom edhe në antali jashtë vërtet që bën në bazën e shërimit romatik ama kush kanë çabe bën në bazën e shkrirjeve dy nava të cilët i kanë poli ka plocur dhe i kanë bashku i ka punu i ka meritu i ka ndërtu vet me mija dit jetës ati pra krasojnë janën dhe qëtërën ku shkom qabë nuk ka lije e me pare qka i hargjën për standarën e kësaj bote edhe për shërimin për shka të qëtërët shartë i përsi njerit i cili ashë muslimane dhe mendojnë allahu gjellë gjellalu mjukësi muslimane në esër pra atër njerë qka mendojnë si në krasime anhajj me shku a hur me ndrejt anhajj me shku a qashme me maru anhajj me shku a rudhe me maru nukur kund një islam nuk është sharki i pëst i muslimonit është gjadën më ndrejsh kur kund një islam nuk është sharki i pëst i muslimonit është që është me më ndrejsh pa sharki i pëst muslimonit këtë lësën të alëratën haqë më shku pra nuk ka kërë atime e gjithë betëm e mbët për fukë a i shka ka zëngin, a i shka ha zëngin haqë dhutë më shku a i shka pasalik tani fukarat dhutë me i këshirë me dhe qat Para kti farzja ka vu farzin isile ban derse ne fukarave. Para kti farzja ka vu dit farzin isile ban derse ne ruvera çashmalave, ambullon ta spitalet e shkollave, universitetet e mureve shëndetësore të tjera, çera çera kafan, waatu zaka, o ju pasnik, zekati një pre. Aya shindër tumbra Allahu subhanahu wa taala Kur'an-i Kerim diye jimsin, me çese muslimane te rresoj zekatin me rad që is muslimanët mai mai var fëryati me këtë mëchain, ma, ma, ma pa tani se kristina u na zis. Pranukanu, lucanu, ka, ka, ka munsi, as i ibn munsi ja diku me regjistin, me rregullon fal, skalipin ato djemë sku. Çka kanë nevojë më skua djë? Të tash na pak kemi pun këtu. Ja për shembull çështja e politikës, ja për shembull çështja e ekonomikës, njerzit po vujin, njerzit po vujin aşë vërtet, po komuin sa kompanika zeqapin, s'e japin, njerzit rahat shtoj që rravet e foteli, që rravit të varfëson për shkak të njërë çartë lakater, ti s'law më duk dojë me ditë për ta. Për shkak se dor më e zafka trasa te kan fut pasuni në lavtop para të vujt. Jo se njerëz në shkolla hajn. Allahu Jellaluhu ve Jellaluhu, ja ka thonë Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selamu në diën Kur'an-i Kerim. Te qeta luti, te sele me banë Ibrahim Aleyhissalamu Allahu Jellaluhu ve Jellaluhu, fazat banaka man lan brojt. Ja ti më honger, atyve që besojnë në Allahun e oh Allah, ditën e Kiametit, ka dërguarja e Allahut dhe Zotit, ja Ibrahim, o dostier, do të jap më honger atysh kanë beson, era atysh ka nukum beson. Do të jap më honger aty besimtarë, do aty shafir i mqemmar. Aty që kët botë më të mira bën era, aty që kët botë më të shija bën. Këto që kët botë kanë drejta më shfrytzu. Faktikisht, çka që botë po? Nuk ka më mundësi me bifjal shumë të shkorta, më shpjegoj që më kanë fjala dhonia. Shka dhe me zonë t'jala, kjo botë ku dhe minan ta, kjo kurdë zonë sa që të rësanë për dhe të migranë, ku hanë delja zavrak edhe delja urtë barabat. Në bërsta ajo që i ka brina, pak më tëja për hanë se ajo urta, për shkatë se ajo në në në në gjafë, edhe në në në në majtë vetës i banë vetës venë, vajtë, edhe hanë ushimin ma shumë për atë shka janë të urtë. Edhe të njërëzit kjo punë dollë, kjo bota vetëm migranë, Fëkale, vëmën këtëra, fa hëmët të uhu qalila. Fa mirë, fa tani letë, kani për shumët maja, ma të shka fja në musliman. Allahu dhëllë në jawë dha thonë, fa hëmët të uhu qalila. Jo muslimanin, ka me eknash një koqë kurdë, për uve eknash tjimët atjimë marë fund një ditë për jidhve. Fundë, e pasaj, e pak në vonë, që ta shumë edhe një harë, kur kërë kërë me ehte përë fa u më tëtjohu qalila fa Allahu Jelle Jelalu unë dhëtë jatë mënësitë këna qësimetë kësa i bote mërë përë këna qësite kësa i bote tësilët dhëtë i shfrizënë a i tëllinu ka musliman janë a faqqërëtë thumë e faqtaj thumë a tërruhu ila athabë në nërë fa mënë funës fi fundin e kanë gjarë me në jahlemit wa mësë alë masirë të mjërë تَمِيئَ اِفْتَرَقُونَ فِيهَا وَهُمْ يَسْتَرِيحُونَ فِيهَا اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَصَابَ بِتِلْكَ آيَةِ جَهَنَّمَ نُكَفِّرُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ نُكَفِّرُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ ذَلِكَ الظَّالِمِينَ نُكَفِّرُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ دَكُوكَافِر فَاتَّى أَذَا الْمُنَافِقَةُ فِيهِ كَانَ يَتُونَ مِثْلَ الْمُسْلِمَانِ وَنَمِيْنَ فِي الْإِسْلَامِ بِرْكَاتَ لَكَانَ جَنِيُّ مُسْلِمَان فَوَهُمْ يَسْتَرِيحُونَ فِيهَا فَكَلَّ طَاوُجَ عَنَّا Ata kanë në palë në gëhënnëm nësër. Wa hum një starikhone pia ta nësën gëhënnëm kanë në palë. Përshkak se më bereqetet mirat e Allahu gjëlle gjëllalu i kanë shprizduhë dhe rrathative kanë kalu si mbyllën. Rrathative kanë rrath mirave të Allahu gjëlle gjëllalu kanë kalu si mbyllën. Kanë kalu të dherbërë. Kanë jetu me Muhammed Mustafa s.a.m. në shqininë të ti edhe atë e kanë refuzuhë dhe tjale në ti gjëmërmalë. Aje duhet të pag gjëmatin dërshëm, në botën e cilën në të cilën në, në, në jetoj me është mërë. Me një anësh i qurë kërë botë në kërë jetoj me është një gëhën në midu i dukshëm. Për atë shka kërë një prej ulemave, ishte i ripën dheve në vëtë. Kale një erudir a për të të për talë. E pa rëzën bë dheve në vëtë dheshën mirë fa ju le matë e islamit po thëni se dhënjua nga zëhënem arhapësaune burgji musliman fa po fa është gjennet për juve, gjennet dhënjua se gjënu il mu'min dhënjua nga kana për muslimanin burg kurse për kjafirin kana di gjennet fa mirë pra ja ti qëfar deve ke e si e bukur i me i veshur a unë jahudi edhe në gjennet edhe për tal fa po Me ma qenë venin mua, Allah i em, ku kam me shku në esër, me sigurisë e unë i apsën, jam burg, këtu me një burg prej burgjëve. Allahum me ta qenë venin t'i e me kufrin tënë, me t'kazu se ku kem me shku, kishëm e i thonë Allah i tem, lemë këtu t'knash në se në gjennetërës. Këtu prej me nxëjësit dërit mramje, që i pëtrasi me unë varku me gjuna, pa kufi. Këtu ja merë njëri me të boqënë e nësë din me jakësimo, të mashtronë shë Ka ka problem. Të mashtron që botën e mos musliman më thon la ilahe illallah, ose më thirr akim me bo me mherami përzim rreth vajë. Mashtron që botë me bozino pa lidhje pse do ka vrasti me bozino. Mashtron që botë me marr barlokin për spiër me aq i kushtjet para derë. Kjo anket botë këto. Në vend se ti amresh kuishje barlokin para derës, s'ja bësh atë spiën temë, duhet të japi barlokin për para. Je anket botë as të mër prej të mërrave në këtë botë dhejrë dhejë ku njëni prej njërëzë dhejë dhejë jakët në këtë botë burbësën jërëzë i për fërë në këtë botë a të qëtë i kënë hak dalin hak lindisë araste për shkaq se i botë zullum atë i shka s'ka fërë në këtë botë bank të punë allahu jelle dhejëlëhu jelle shanuh jetë botë mundër njërjud që me nëtërimi mark me nëtërimi e taqshin mark me n Me 20 dit koh, me kohën arkullska punë dosta, me kohën ai për gaban pezion dosta, me kaluar në vende të shejta, me kaluar në vend ku ka shkëndë Ibrahim alayhis salam, me has në vend ku ka shkël djali i tij, me has në vende ku ka shkël Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka zhvilluar luftat ngritëse të islamit, të cilat historia ka miru kurazë arti deri ditë të këme të, me lut Allahu xhel xelalu na raf. Ani shkoj lutta Allahu xhel xelalu un ka afna ne ora. ثنوت الله جل جلاله وجل شانه بريجه الظالطه الجنيت الله جل جلاله كبول طاب من يها الاوت الله جل جلاله نافق وقادم الاسلامي فاريري ما شوش لهغا حسب منديمي دي علماء نذغ لاش اكو لي كبولوجيت برتيه الله جل جلاله مداس ومن دروشم ابراهيم عليه السلام من نذ من دي كبولوجيت نذ من دي كبولوجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايفامي خود بن امراه و فون بن نذ منس براو يصابوره و نيچي فنزة 410 بورا يشي راتيه فل هل اللهم هل بلغ فهو بورا هون يرز ازر فان, فان بو يا رسول الله فل يبلغ الشاهد مينكم الغاهبة ايش كانش كتون تستيقو ياتي شلو كان كتون وحملكم الأمانة فان باركو أمانات من إسلامي Për a varë e manetën e spjegimeve të mija 23-share, spjegime 23-share, për a varë në qafë dhe a spjegua ti që s'ka qenë prezent. Emanetë, emanetë, emanetë, emanetë i varë në qafë. Pra ki e frikë të re ati që ta spjegon e emanetën e Allahu Gjellë Gjellu edhe të ati që nuk kanë gjami, nuk ja përslitë ma gjumazë. Bo të e frikë se a i të ka varë një gjanë shumë në randësi në qafë tërne me spjegua te që e këndë gjua ati që الله جل جلاله وجل سعنو ذا كفروا شرط في القران الكريم لوجه النيروت لوجه الناس مع ابراهيم عليه السلام قال ومن كفر فوماتوه قليلا من انا بالله واليوم الاخره يف ما عمره ظ فيش يا مسلمون زيا تراب فيش نو كم مسلم تراب فيششان مو اون يا ياب تمرات من بوك ياكاي në postënë Allah u gjëllë gjëlanu hu u gjëllë gjëlanu, a i hanë ato i shfrizon ato, i përjeton ato edhe majtë bramim shanë mu halabët i japë në vazhdim ozë si dhe të të të të janë dalë këti prafë nalëja këti, më të jafë në sa dhëtë janë alim musubani më rakë, dhëtë janë alim o robijan, o musliman, dhëtë janë alim këti ama ti kur të nushjo thëjnë disa njerëz thëjnë disa njerëz filoni e fë qëka s'ka bëha i ledi? Pse Allah u gjëllë në gjëllë në rupëme? Pse që për anële Allah u gjëllë në gjëllë në të mirët e veta? Pse që për e hekë Allah u gjëllë në gjëllë në prej toke ata? Aja neve të nda vesa? Aneven a neve në ka konsultant, konsultanta aja? Aja neve në konsultanta që ka me bëha? Kushtë jeti, inshallah që me të veti e? Po që ka me ndonë të imlave jam i dashur? Sikur Allah u gjëllë në gjëllë në përqeshën e fund që janë kështë e lonë shillit ma halës me vendosë, që janë kështë lonë Rojëstan me vendosë, që janë kështë lonë bastinës lokale me vendosë, që janë kështë lonë parlamentit ma shëtiniës me vendosë, filonë e kërë e njënë sënë me dekë, kërë letra për e parlamentit e jo t'ja u sësëma, që janë kështë me ndonë atë u. Po t'jë të dëstikë farë të më fallëni, po me a pasë lonë të borit ma halës me vendosë kështë me dekë, Ja mirësin çetrin më niharë. Vetëm një fizi di bikereni më bdet. Afisi çetron utrashke. Bikerin sfati dhe solulimi i mad. Bikerin sfati dhe marrëveshja onjo fizi të mos kapon për pasaportin e leje dëftimin u bakesh kartë bot moti. Apo baji kamera vet pro. Jo, mamirsin para jeta, pozato me para ato dy. Ai por kurdjos me la yusael amma yefal wuhum yusaelun kafan kurani kerim nuk kurdjos ka ban të për çdo djalë sipoj bani keni mu kit. Edhe alhamdulillah që ajë nuk vajt, nat, duot, knoshur, e vetë kërkam. Alhamdulillah që ajë nuk e vetë kërkam. Ajë që në shi për ditë edhe për natë edhe në edhe aksënët nuk në vetë edhe natë. Pa të qëtër duhet jemi të kërashur, po tash që nuk e kimi ditë njëzet vetët e fundit, pëse nuk po bërën shi e kimi mësu tash se po dash ke në ratë. Ja për shembur. Njëzet vetë kimi pas të lasë, hënë dim një nëzatë, dilë verë a nëzatë. Hë në regull, e ne e ven asë ishë njërëzit, pa Allah edhe muslimon ispejdo, Allah, Allah i muslimon ispejdo, këtu do, pa të njësë me në alijjeru, me një mënirë, filozofisë, fatë, kalpë, muslimon, shka muslimon, e da Allah i spejdo, e me dasë nukon, me dasë nukon, ja, Gjerman, helosh, për ditë sabale, si më së berë njërë, shtunën saban, mutla, kur që oqë atë e kje, vajrë, Allah e o Gj Ja ja ti mi te prubila po. Pa iskon, ja iskon ne vrop me skupa na me pazit kis me sku, ne vrop 65, atja as na bis mungushivec. Sese eden me vrop si parnat. Germone jetan Allah por dit. Shtii. Shtii siki e mi frita. Ma tja ba han selbesive. Prech ti kadanes, ti kapun na imi bos german, shtiu na bere por dit si deri ti donesmitri skamish ku n fush, por shkaqta je be por dit, ene tena dut mera por dit se mi bon tnie. Ra, qish pas ka qenë puna Allahu jelle jelalu muslimonis me bejka Emir, Allahu muslimonis si mësë ka bejka E donat u Allahu e din ka se don Allahu e midashur Allahu nuk e donat muslimonin i tili nëjman të islamit a largu për e i faeznat a halapul e ibrot se është musliman atë nuk e donë zoti muslimonin e larguar për islamit nëjmanin e islamit atë muslimon Allahu jelle jelalu se donë A doan zotë robën eve, edan Allahu xhulle zelal utin çert. Edan Allahu xhulle zelal vate, ishi ka mendoshti vet për shembë me shkon haç edhe e don familjen e tij, edon Allahu xhulle zelal urraf koya to dai. I don Allahu të pjesmarrë sa të pjesmarrith në mëjlisin e tij. I don Allahu xhellal xelalu, ato si anju pra i katunë ve kalor me a bë për ajrën e me vizitu, me morën grik ato për hir të vendit të atë davifos që ato e bë. I don Allahu xhellal xelalu, po qulin kujdet, kuj kuj zer me numër të mall kontideruishëm njerëzve njerëzve në hax, edhe ti shkoj dalë Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam me bë vizit edhe vendet e shenjta. Pa i mar para si terminet e njerëzve me ndim kal A i marë parasish mendimet e njerëzve të të të lëpë, mendimet e apive i shësojnë interesi i gjapit. Ato janë apeljerëz të të të të lëgha haptas, ju se e mi pare zërë. Në të i lamat e tërminet e kalmë, të të se filani kur qëkojnë haptë, në këtë minira është e egrë, edhe është i dishim të haji atia pranotat, pranot, për shkaj se i badetet të tonë, asinë amazijë gjumazë, edhe haji, edhe ramazali, edhe zë Nuk i zërgojmë nga në bastim islame, i badetet e tona me në i ba bastia islame kabull. Pa i badetet e vata muslimani a dërgojnë allahu gjëlle gjëllalu edhe luthja djabrejtona ti. Nuk ka krishtërizëm ki islam me i zërgojmë pun të badreset tona në Romë se që si këtë pun e banëm pranojnaj. Nuk ja qojmë nga papës pun të tona me në i pranojnaj. Nëi bëjmë punë tjetër, ne nuk bëjmë lutjen më në fund, atë lutje për të fillon kemi hipën kursi, edhe kemi ardhmë me botë, siç e kaabu, tjabun, ka bën Ibrahim alayhis salam me hadith që angrit qafën ka bën. Wa zarfa Ibrahimul kawaide min al-beyt wa Isma'il. Ata ngrit Ibrahim i qafën me binën e vet. Maj Ibrahim iska namës e qengri. Rabbana taqabbal minna. O zafranonaj. Balai ka bull. Ndoshta Mos po domë fam dikush elbet se Ibrahim alayhis salam i panë çabë ai u ka ndaju ka popull se nuk e ka ndërtu me kran, ti kush ka ndërtuai na kondërtë. Mos po domë dikush më fam elbet se panë ibadeti i ndërtimit çabës Ibrahim alayhis salam nuk panë ai u ka bën ka vullse, s'ke nuk i ka pas hakrit me strafa si na shka i kemi sot. Ajë boni atë me spin, manierën mafijes ev Allahu jelle zelalu ka bul ja ka fa wa arina manasikana va tubalejna inna ka enda të wabur rahim fa zët të dhafin ten edhe i badetin ten që po e banjë rast qabës kabull banma ama banja dhe kabull të gjithë njerëve deri ditën e kiametit që rast sa i sfi shpije dhe cilën këtë gud me lud njerën jo me i kanë zua ti se ti je i egar ti je i dishim pra tegri të kanë shkun haq dbutit halas kanë shku largë gënu projektime termine për përshkak se kjo nukash isla Kjo me thani islamet fare lidhje s'ka aftë i herë Ne kemi obligim ati që ka shku për toke Obligim ati që ka shku për ajri Obligim ati që ka shku për baloni Me ju bo do atë që ato të rinven shkoj mirë Me ju bo lutje që ato hazin të akrit me sukses Me ju bo allahut lutje që ato të fërn familjën e vetë mirë Me ju bo lutje allahut gjëlle gjëlelu të bashku Që i punën edhe mundi që e kanë banë Ka bunës e albanë Gjëmatin dërshëm Këta gjonën nuk janë lo të vorimin në bashkësit islame nuk e kanë. Ha, dhe i ati që shkonë për të okha shi e gërë, edhe në shi të shimë, kjo fjalë, vorimin në bashkësit islame nuk e ka, kjo vorimin e ka jashtë të bashkësit islame. Kjo vorimin e ka jashtë të bashkësit islame. Ato njerës shka janë jashtë të bashkësit islame, kush i meldë të terminën popël, na i njohë mi kanya kanya kushja. Jegërë, hoxja e shpalë muslimonin të e gërë Hoxha i tëtë që matit dhe të tije i egrë Hoxha i alibë dhe qatë në pastaj të egrit Për i egrë i kut jap dhe qatë I egrë i kut jap andarësi I egrë i kut jap Kut jap, kut jap tijitër I egrë i kut ven me tijen harsën I egrë a i shkën në maj O nuk di i kut vin të azit dimi vë atë që kështë kumë vë që dënije Dhejtë dhe të arrojnë të oka dhe dalin këndër të mabër në e tu A të janë të egrit Njerëzit vetëm ata kanë folë këflasive. Edhe nëse do ai shalë me uji për trupin e rad. Ju bën salam në emër të Allahut dhe lejerë kë, për këto për këta që ata kanë bë. Ata i kanë jellnut 200 mijë xhamat musliman në Maqedoni. Çfarë mënie i taliau në 200 mijë musliman. Shumë leta me ditë që kanë jellnut 200 mijë vër. Dini aji ka vetë atëshpi. Ba 20 mijë vër, ka 10 shok 200 mijë. 200 mijë spirta i kanë shëtuën mirë lat. Ton kion niharë për gjithmonë duhet marrë fun, po duhet krahanjon Nabislah, duhet krahanjon Al-Kurani Karim, duhet krahanjon Nabna, na peç Allahu Jellalul Ala, ekam sura sallallahu alejhi wasallam nihar, walejhi wasallam nihar për gjithmonë muslimanë me askë Abu Din. Rasulullah al-Husamani don fali. Ishte në Medinë në xilafatin e tij dimë vetë disa muaj në aty. Na ko u banë në disa gara në Egjipt. Me qual me nga Në gjipt ishte valia i rahas të jumerit Amar ibnil As a i të lejë kishte shpalë në gjiptit a i të cilë në gjiptit kishte që islamin dritën e Allahu Gjellë Gjellë Hu Gjellë Shem Prej njezle qi garuan qi murën pjes nga ara me kohaj në gjipt ishte edhe nje robë prej robëve të gjiptit i të cili jamorit jalit Amar ibnil As i kdilin me kali jamorit gdilin zëtnijës jalit shpalësit jalit valijës a i shtë dritë mirë për i kalli, a i gjeku mirë të dashi, jahini shuplak, e tha, ti në më më mërë muhe, më më më më më më. jahini shuplak, prej e gjithi, robi me devë me kallin e vetë, ka ardhë me dine duke e ditë, se njoni prejtive muslimanve, të li banën me dine, punën me drejë, i boni ankesat e vetë anë me dine, edhe rësullë e hasti u meri tha, hështë shkonë kajro, shkonë kajro, ti, vali, amërim lasë, gjali ati edhe kejtë ka nërfitin më dine, të rast një u mëri kejt, edhe valia mërë më lafi, edhe gjali ti, sa që ndonë, sa kështu ka, sa që amëm, radhetu, u radhetu në gjëgjë, ja sa të i robit haska, kënë një shuplak gjali të valies, ja një shuplak, ka qarë, ta babës, ta jam, jam, o oh, e mirë i muslimanve, ki baba i ti së më karamu e fa gjali mëra, Ja i ne babas ja i ne babas uflaq sa pata qehet me dit siket se babas sa po ket karan nga babas o bir ke fat karan ti nga babas sa e kanon e baban vali pse ti ja u ti robet ne uflaq ti kur gjasen ban se babajan valia e egjiptit sa i ja babas e ka ket terik ton nuk e kan per qellim derse te zotit e kan per qellim ket tashka te vet A qan rasul al-automerga. Me ta ta'be tumuhum wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrar. Fa'u amra bil-ah, u waliya. O tiçishkove ne jip nemin Allah te qove dritën e Allahu al-azaluhu jallu selanu. Koli robno ve jiptasit anana te veta i kan lin te lir. Koli robno, koli disandrove rob. Anana ve te kan lin çdo njëri te lir. Pra, e kan lin te lir me sku ngërbot. E kan lin te lir çapo shkola azil dil një marazin një avu dhe në azilave më shkojnë se një milion gjemë popullit shqiptarë në kontenjera jetojnë si amazime ku është shumë të shtira në mrejt dil një zinjë avu dhe në më shkojnë që jesin këtu se vallahi, billahi, talahi këtu punë dhe jetë ka këtu ka punë dhe jetë shok dil një zinjë avu dhe në më shkojnë këta një gurbeqarën për i gurbeti se ka punë këtu kushdojnë e punu këtu Leja, Kaukazat ca pa prap shku në komë Gjëmotin dërshëm Kaukazianet, njërën të arezëm e gjonit Prapun i sësive në komë me shkuo dhe kanë arrit Edhe nimi kilometra i kanë Do të arrin Do të arrin edhe nimi kilometra ju ka me 6.800 kilometra dhe një promi kanë kalu Azerbegjana si të katërn dhe të gjep Me bicikla janë nur Me bicikla janë nur dhe përhaq Edhe ato do të arrin për shkak si ju ka me Shumë pat Prom kanë kalu ku finin e Saudijës kanë një A shkojmë i dalë, a shkojmë i këtajmë pi pa lëngë. Burrat ndëruan, lini këto mohabete mo, se haji da në tri pjesë, haji aeror, edhe haji toksor, edhe haji ujor, pej ditës për nga nërit alesratu selam, e dheri sot gjithë moralizor. Këndia i qënë hajjjit për toke, të të mpalli, këndia i qënë hajjit për ujë gjithë morë me shumitë, Do shkojn për tokë, do shkojn për ajër, edhe kjo është shkumja për tokën, haç, është hakikat, është e vërtetë, prej për të vërtetë, prej vartet, adhe që të vërtetë, domethë nuk lohatet më. Pra, leni njerëzit shkojnë na haç, që siç kanë qefta bojnë më njerëve. Kusht mundet me ardhmënta xhamia, me u falnë kom në falat tësh Jehoûs. Kush nuk mundet me u falnë kom në falat ulë, ai gjithmundet me u fal ulë në falat, ah, ka thonë te islami jon. Ai gjithmundet rrat me u fal ka vonë në falat me işaret. يصيرو ولا تعصيرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيرو ولا تعصيرو لسانة كثير سيليتا مصر عندني مصباني komplikين اللسانة الدين ويسر وليس بيوسر اسلام يقال لسيم نقرر عند سيم اديس ان يرز بيو دوغن كتا فيال شو اديس ان يرز بيو دوغن كتا فيال ترون بتموه مهو فرجي فره الله جل جلال ونه سبسيزه فاش اده مران دوغن dallëngjë lirë le le dherën hapet mendoj lirë qad veproj lirë mos e përzihi mos e përzihi fare le nai çka dëret bëj vet për çkahta i përzijë dërd për çkahta i vdesla për çkahta i hin vdhërdh për çkahta para allahu xhellal dhe jlal i veten dërd përzijë le beça dëvoj mosin mosin dërhin allahul kuranul kerim ka thon la yukallifu allah nafsan illa usaha ka thon la yukallifu allah nafsan illa ma ataha Nuk e narkonë Allahu kërkanë Përveshë se sa mundë dhe taj me baj Përveshë se sa zënë ajo e në ati Allahu nuk i mush Kur të mushë të e në almo Nuk qëtë në tenë ma shumë se sa zënë Vetëm në po qësë me një kosë Ma shumë se sa zënë ajo Edhe peshë ufim se po dhe dhe përmone Edhe nuk pëja në alim që eshmën Me tonën po le gjikojmë Ani dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe duje për Allah amat kishe kujdes se e di që i e bon nga hazër si gjemot me fangë po këta e di ure këta e di kushtu mduje për Allah për Allah me dash këta e di mut lam po të ta tregoj që si atë që se din i gjo edhe këta në se e një arën për gjithë mon rruju ati që ka pëdon për Allah sa i kur t'ja një se mës me dash për Allah nuk do shumë kishe kujdes dashuris ati që i për Allah pëdon sa i kur ta vendohë se mës me dash ma për Allah Para Allah shumë nuk dor, shumë zor e kion e armekop mes tin dormo, për shkak se takaktish spinën, një herë edhe për gjithmonë para Allah takaktish spinën. Pra ku i ndes dashurisë atij që para Allah don se kur ta vendosë para Allah mos me dash, para Allah mos nuk don shumë të le. Mos e thartom me popull, mos e thartom me kuqi, mos e thartom me hoj, mos e thartom me mekshtan, mos e thartom me sul, mos e thartom me familje, mos e thartom me grua, sa jo madhshra jote si ta farë të është për ditë, edhe ajo në ditë të të lamë të mirë. Edhe kurseja e lamë të mirë, jo gjamiën të alepa i ma, jo gjamiën të alepa e muënzin, po t'i lënë nënë cullënë në pragë, t'i lënë nënë cullënë në pragë, edhe që atë hare, janë i së ti me krujtë krien, edhe pak do këtë krija bile, të në majë së mëramis, dinë shka me krujtë. Edo një t'jallë, ajo t'am Vërtë se ja këtë artuë për ditë Rasulullah s.a.s. të atonë Istosu bin nësai khajra Siluni me gratë mirë Këtë qëllë i me kështë Siluni me gratë e juve mirë Ajë diqë e dhajë manetin Majë së bramin di fjallë Fjallë e parë ishte as-salah As-salah namazin Namazin Wa ma melekët jedekum Wa ma melekët ejmanukum Edhe me gratë siluni mirë Shembo le mora Me gratë siluni mirë Pravë Me glurë Ate që ti ka bërë në më fmië Aten që ta kanë gjallë framun, atë e që dhe talen vëfjetin tanë, vëfjetin tanë, të gjakut masë, atë e që ti kejtë dëshirë me të me gjallë e një pje përpet, edhe asaj, si këtë e prejsh një dhikë ka përthike. Kama, bolë mu, bolë mu, shkaj, shkatla jo, shkatla, tala adhen pëpunua, arrasadë dhe tila pahara, jo, ajo nuk ta kalon brumin për zonë, bo, ajo ta kam shill, dhe ranë me fara, Ajo ta kamshël derën me 4 mm. tornëzë dhe 4 milimetra. Ajo t'i kamshël kë të drinat e dunjos që mo as një çelçative drinave s'ka i kanu ajo. Në derën tonë nuk ju ban taman. Para çka gjush me hap shit mirë. Nuk ka kë bota 4 ditë. Nuk ka kë bota një kart ballori xhamatin ndarshëm. Nuk ka kë bota një kart balloni sa aprunet i mua në 1 i mars. Unë mo nuk du ti e dhesh pallit egër. Kjo bota është e gat. Kjo masazh da për pradut e vazdu. Masazhi pradut me ty. Prap duhet më thonë dout më fona te agjësi sikurm kimi i xhef më najpru. Prap duhet më thonë në teatrin kimi i xhef më najpru. Prap duhet më thonë duhet më najprun filtrat. Prap duhet më thonë në sakin duhet më ta pruna atje. Prap duhet më arda unë Ramazani atje. Nuk kanë nuk mbaron kjo botë për katër ditë. Nuk i mbaron kjo botë për 14 ditë punë. Kjo është e madhe. Kjo to generatora që janë tot në xhami që nuk deshin sonte. Kto e vazhdoi jetën. Kto kanë shok, kto kanë miç, kto njerëz kanë vllazni, kto njerëz kanë nipa të njërës kanë dhaj, kjo zinëgjira shumë i gati lidhën, për a shkak duhet në me qenë të menqër. Edhe këtë zinëgjirë duhet me respektuar shumë të njërzijës, për pra atë, pra atë jemi urnum, për atë kemi arën këtë bërë. Rasullullah s.a. të sratë, sa me një hadis, nuk tha, anë rasullu nësë, nuk tha unë jam për nga beri njërzë, tha anë rasullu lë insaniye, tha unë jam për nga beri njërzij Këmaria ka të bëjë njerëzish, jo njerëzve, po njerëzish më u dalin krah. Duhet të punoj në via dini vjeçare. Duhet të pas dhënë as dini vetë çka thonë njerëzit për ne, jo çka thonë thotë edhe mësues. Që din, ek kam një obligim. Me javlan njerëzve ashtu çnë kan kompjuter, pandreshun via të kinetikim shkoj me laptop. Nas në mënyrë zguxoj me hek edhe me nu. Me të Allahu dhe zelaluhu dhe selsaluhu, e Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam t'i shka pegu nuk në jetë që të sanë ndërsën e sotët përveqëse edhe një harë me u kësi Allahu gjëllë gjëllë hu huë gjëllë shënë huë me zemër edhe me lutë që si. burat pleqë edhe e to nëna të tona plaka që kanë shku në haqë Allahu kamë bëtë javë fërëtsovë gjërin vëndën e së këtuar e së prapë e lusim Allahu gjëllë gjëllë gjëllë huë gjëllë shënë huë që ative grave të filet e dërdhin vëgjudin e vetë eve pun para zer Allahu jelle jlaluhu ve jelle saanu ata zaimra tative ve mamamir ti checon rug edhe deri te arafat edhe prap Allahu jelle jlaluhu kolai edhe letja u ban inshallah me izin allah te ala man pun kabull ja u ban hazin inshallah ati ve miq me te cilet shkoin haç edhe ju sherbein ati ve haji ve hajiler kave Allahu jelle jlaluhu sherbi min ati ve edhe hazin inshallah kabull e ban ya rabbal alamin alusme allah jelle jlaluhu ve jelle saanu te gjithë njerëzve pa marrë parashinis prej katëranve botës që vinë ja u bash mundur ti aspektin ta kenë ndënjë në çetrin të mall në ato vende çehta. Te lutim Allahu Jelle Jaluhu ve Jelle Shanuhu, ti freh hiramet edhe deri ti krijet haxhi, prej farzave, vajibeve, sunneteve, mustahbateve, mendubateve, mirave. Allahu Jelle Jaluhu inshallah haji ve ja u bash mundur ti kur do mongut mosjes te ta bë. Te lutim Allahu Jelle Jaluhu ve Jelle Shanuhu Ja u pun treipun që janë padrej rruz men hadh me ndon ul hadhij dhe hadh t'thilet ja shontoin hadh sigur fjalë e keqe sigur mitja dën i hajvade sigur putja dën i bari fi bia dën i dega elusim allahun zi hadhij kjo mos i ndos vet patogradet tona nhaja je ikan do çon ta bevet morin do çon ta bevet treipun sedina to ska nfaj treipun ve që i vojnë na rafat janë dopem e kimi pana me sin plot trajten me dega Qative pe vajean për tokë, lërt trazën me dega, po pse mari hazilërt? Po pse haxhit po e ban këta, ti çoj dot dega për të sa i pemët e shtëpijë. Po pse mari nona eme të shtëpijë piçon këto? Që të tund gojë korpus mund pimsinshit, ja noi një degë ngan thon, ngjeksave më një hartë i ka përfaqëjë. Ona nona eme. Je kumull këtu ka. Ktu ka kumull, ktu ka bagrem, ktu ka lep, ktu ka shen, ktu ka arë mode 30000 edhe herë ta fari. Ha këla nuk është ajo pëmë për ata ajo është pëmë shumë normal si pëmët tjera e tila është melë në i bëgjës hije veç për qata melë për kur gjohë që të sen ama dek, tumfalli, dek pames, chai, gruwe, me morë një dekë të më falli me morë një dekë për asaj pëmët me pru këtu me zi qaj me pin i gruët të ne përmaj kështu a këni qështë me zi qëka e në të pëmët a që bagramja më bëgremë më rësë të tonë a f i shkëm më shi me dhjegën baghrejmi të zi edhe isha Allah sënë të dhësë, apë allahu jellë jalaluhu wë jellë janu në kamë sëndri shë kjo fën nuk mad me dhjegën baghrejmi dhë matin dhërshëm kjo fën aga zhona e grue cila nuk kafmi e ka për dhëtë të tjër me shku me shparit e mjeku me shparit e mjeku me pas sistemin hormonal të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t burrëja saj du të me shkote vjeku me e pa dhe të nga në regu la jopë po nëse lukash, atëherën shka ka pra që dërsenë përvesë ajo që Allahun kur anë i kërime e fa juqti i menjësha u inat dhe kuj du i jap themën dhe juqti i menjësha u dhukur kuj du i jap mashki u e gjalu menjësha u akima e dhëve të jap heq shka ka ma shumë shka ka ma shumë se manë fund me thonë amëntu billahi o në laiketihi o kutubihi o rësulli dhe të Doreska më horra më kumpira. Në kabina ai dinikuja, ai dini din Sanjoli, ai din ai çetrkuijë votën dashurshëm. Pra ne ka nevojë kur u voz teknike për javahta. Kemi na makinëlin tonë që kemi fabrikatet tona. Allahu jallaluhu wajallahu jallahu. Jizve neves bashku na largoh prej abeteve që janë të vërtet. Huja, e mendoim na se kjo prej fërave tonë, prej fërave tona, edhe funksionon, ajo jonë kanali 8 për rima nuk funksionon, ne na larguajlosim Allahu jallaluhu prej atij.